Du lytter til Radio 24 /7. Velkommen til Q&A med Henrik Fortrup og Mikkel Andersen. Så er det mandag, og dermed er det endnu en gang tid til Q&A. Jeg hedder Henrik Fortrup, og ved min side står som altid min partner in crime, Mikkel Andersen. Sammen er vi klar til at servere jer lyttere endnu en omgang blandede bolcher fra den danske medieverden. Og Mikkel, skulle vi prøve at løbe igennem, hvad vi har på tapetet i dag? Lad os gøre det. For endnu en gang, der skal vi runde vores gode kolleger på den korte radiovis, der netop har forladt studiet. For det er faldet flere politikere for brystet, at Kirsten Birgit og Kompany har foranstaltet en kæmpe ballon, der skal forestille yber-spindokter og Socialdemokratisk Statschef Martin Rossen. Og vi taler med en af de farvede. Vi får også besøg af chefredaktør Christian Jensen. Han skal fortælle om en ny indstiftet debatpris, som Dagbladet Politikken står bag. Hvad skal vi med sådan en pris, og hvordan står det egentlig til med debatkulturen i dag, sådan betragtet over for Og så får Danmark en ny podcast efter uddannelse. Den skal ligge i struer og kommer til at hedde noget så fornemt som Nordic Podcast Academy. Men har Danmark ikke rigelig kommunikationsuddannelse allerede? Hvad er det egentlig som podcaster, der mildest talt er en meget forskelligartet gruppe, de egentlig har behov for at lære? Du lytter til Radio Igen er Radio 24-7's navn kun i satiremagasin, den korte radiovis, kommet i skudlinjen. Og endnu en gang er anledningen Kirsten Birgits ondulering af en socialdemokrat. I sommer var det omtalen af Henrik S. Larsen, der gav anledning til kritik. Og nu senest er det en vis heliumballon, der har givet anledning til ballade. Ballonen forestiller den magtfulde spindoktor Martin Horsen. Og velkommen til dig, Rasmus Stoklund. Du er medlem af Folketinget, Socialdemokrat og i øvrigt ven med Martin Rossen. Og du var ikke begejstret for ballonen. Hvorfor var du ikke det? Jamen tak for velkomsten først og fremmest. Og så vil jeg gerne lige endnu en gang forsøge at gøre råd på den misforståelse at det er ballongen, der er det omdrejningspunktet for mig. Altså, det er sådan set mere det, der bliver sagt i radioindslaget med Kirsten Birgit, som jeg øh, reagerer på, da jeg skriver både på Twitter og Facebook. Og det skyldes, at jeg synes, at man bevæger sig i et lidt øh, urimeligt felt i den korte radiovis nogle gange, fordi nogle gange så er det rent satirisk at opdage det, der bliver sagt. Det er sådan den ene del af netkanten, men så andre gange så befinder man sig på den del af spilbanen, hvor det, der bliver sagt, det er rigtigt. Og når man så inddrager folks privatliv og siger en masse ting om dem, om at de søger på tæskeseks på nettet og... Øh, ud fra vendetjenester og stofmisbrug og sådan nogle ting, så synes jeg, det er, det er overstreget, når nu at det ikke er fuldstændig klart, at her der er det altså på den del af netkanten, hvor det er, er ren opdækning, vi taler. Men, det er det, jeg reagerer på. Men, men du skriver jo direkte på dit tweet, at, at 24-7 laver en perfid happening målrettet en embedsmand, der ikke kan forsvare sig, og det er, så vidt jeg husker, så er det ledsaget et billede af ballonen. Men, men det er ikke ballonen, du er ude efter i virkeligheden. Er det, er det rigtigt forstået? Ja, men det hænger jo sammen, fordi det er jo, altså, nej, jeg har selvfølgelig ikke optaget ballonen. den altså, den har jeg alle ligeglad med. Men det er bare fordi, at ballonen, den bliver jo lanceret i et radioindslag, og det havde jeg ikke noget billede af. Øh, altså, jeg selv var radioindslaget, fordi det var højt radioen. Men det er, det er det, der bliver sagt i radioindslaget, som jeg er optaget af. Men, men, men Stokken, forstår du godt, at øh, et satirmagasin øh, synes, at det ligger lige for at forholde sig til en så magtfuld figur som Martin Rosen. Jamen, jeg synes, det er fuldstændig legitimt at, at forholde sig øh, satirisk og magtkritisk øh, og, og gå til øh, magtæver, sådan, øh, altså øh, på alle mulige måder. Det synes jeg er fuldstændig legitimt, det, og det vil jeg også gerne diskutere. Altså, der er ingen problemer med det. Der, hvor jeg synes, det går over grænsen, det er, når man, mens man siger, man vil udføre en magtkritik, så øh, i stedet for begynder at, at fokusere på folks privatliv. Det har vi set tidligere med Christian Jensen, jeg har set det med Henrik Sass, og nu er det så Martin Rosen, der får en tur. Og det er der, jeg synes, det bliver ubehageligt. Det er det der med, at man inddrager folks privatliv, fordi man vil udføre en magtkritik. Fordi det har ikke noget med hinanden at gøre. Der er ingen relevans i forhold til folks privatliv i det her. Og, og når det så ovenkøber bare nogle, nogle løgne, man, man opfinder, men gør det i et univers, hvor at lytterne vil være i tvivl om, om vi her er øh, i den boldgade, der er satirer og, og blade eller om vi i den del af universet, hvor det er rigtigt, det der bliver sagt. Det er der, jeg synes, der er et problem, hvor jeg synes, det er mennesket urinigt over for dem, der går ud over. Men vil du kunne forstå øh, dem, som tænker, at socialdemokrater bare er mere følsomme øh, på det her område end en alle andre? Altså nu, jeg, har, jeg er jo en fastlytter af, af Den Korte Radiovis, og jeg skal ellers lige lov for, at Den Korte har givet både Lars Lykke og alle mulige andre øh, rot for usødet. Det er, når det er SAS, og det er, når det er, når det er øh, i det her tilfælde, Martin Rossen, at I begynder at pive. Altså, jeg øh, vil jo at give hele Socialdemokratiet et dårlig ryg, fordi øh, jeg reagerede reageret på det her, men jeg synes øh, simpelthen ikke, at det har noget at gøre med, at det er Socialdemokrater. Det kan jeg godt høre, det lyder så lidt utroligt, med, at nu går det Socialdemokrat. En, en, en, en lille smule, smule måske. måske. Ja. ja, men det er også fint, så lad mig tage et andet eksempel. Jeg synes, det var usmageligt og ubehageligt, da man lavede et indslag med Christian Jensen for noget tid siden, hvor man begynder at sprede nogle rygter i det her program. Men der skrev du jo ingenting på de sociale medier. Nej, det er først, når din ven og Socialdemokrat Martin Rosen, kommer i vælten, at du føler anledning til Nej, fordi jeg at, jeg hørte at veste pennen. Jeg hørte det først langt senere, det indsag, så derfor så var aktualiteten lidt af det. Men jeg synes, det er et visat reelt, af det er et eksempel. Og jeg skrev sådan set om Christian Jensen i en, i en anden del. Altså lidt... I samme øh, dur den anden dag, fordi jeg synes, det var urimeligt den måde, han blev behandlet på, da han kom ud efter øh, den der turbulente weekend, de havde i Venstre. Der synes jeg, han gik ud fuldstændig hudløst ærligt og fortalte, hvordan øh, han havde oplevet situationen, og hvad, øh, hvorfor han havde drevet konsekvenserne og sådan ting. Han lagde kortene på bordet, man kunne se på manden. Han selvfølgelig ikke havde det godt, fordi han havde lige øh, tabt en af sine øh, livstrøm på gulvet. Og alligevel så skal journalisterne stå der og kasse over ham som gribet, Men det er noget andet. Det, jeg reagerer på her, det er det der med, at man inddrager folks privatliv. Det synes jeg var fuldstændig lige så øh, illegitimt, da man gjorde det med Christian Jensen i sin tid, som det er, når man gør det med Martin Rødsen. Ja, godt. Men, oh, undskyld, Mikkel. Men, men et eller andet sted, Kirsten Birgit, er jo dybest set den danske mediebranches, hvad kan man sige, kollektiv underbevidsthed, der udspreder alle mulige mere eller mindre psykotiske rygter, fordi hun jo er en grundlæggende usympatisk karakter om folk. Altså, er det virkelig noget, som ikke kan indgå i en satirisk kontekst på nogen som helst legitim måde? Nej, jeg synes sagtens, at hun kan indgå. Øh, jeg synes, der er problemet, og jeg synes også, at der er, er masser af elementer, der er sjove. Jeg synes, øh, jeg har selv været under kærlig behandling, det synes jeg ikke var meget sjovt at være. men men jeg synes, der hvor problemet er, det er, at en del af hendes univers, der er det, der bliver fortalt, jo rigtigt. Det er begivenheder, der er sket i virkeligheden. Det er, øh, det, det er, det er ting, hvor det, at det sådan set er korrekt. Og så en anden del af hendes univers, der er det. Der er det ren opdækning øh, og, øh, og noget, hun finder på. Men det er uklart for lytterne, hvornår vi er på den ene side, og hvornår vi er på den anden side. Og når man så tager folks privatliv ind i det, så er det, jeg synes, det bliver ubehageligt, når det er sådan nogle ret grove ting, man siger om folks privatliv. Fordi der var sådan en masse mennesker derude, der tænkte, at kan vide, på hvilken side af netkanten vi var på her. Var det, var det noget af det, de digtede, eller er det øh, noget af det, der egentlig er rigtigt noget? Jeg kunne godt tænke mig at, at, at høre, om du egentlig, er Martin Rossen, er blevet bedt om at tage den her kamp. Nej, det er jeg ikke. Hvorfor, hvorfor tager du den? Altså, fordi det, det, der er en ting, jeg, jeg noterer mig, at du i et af dine tweets øh, skriver, at øh, han ikke kan forsvare sig. Hvor, ja. hvor har du det fra? Ja, og det er jo blevet udlagt som, sådan en, øh, som om, at det skulle være et juridisk statement fra min tid. Æh, grunden til, at jeg skriver det, det er jo fordi, i praksis, så mener jeg jo, det er sådan, at man ikke kan forsvare sig mod den slags, når man er ansat for øh, en politiker. Han har en chef, politisk chef. Det er hende, det drejer sig om. Det er hende, der har besluttet, at han har den rolle, han har han kan ikke gå ud, det vil i hvert fald være upassende, synes jeg, hvis han gik ud og stillede op til interviews og diskussioner om, hvorvidt at, at, at han skulle have den rolle, han havde, og hvorfor han havde det, om det nu var en rigtig beslutning af statsministeren. Det, det er han... statsministeren, der det... må svare på det okay. spørgsmål, og det, må, det, det, må, det er hende, I må svare Og hun har jo stillet op, og han har svaret på det. Men jeg spørgsmål. forstår, jeg forstår, bare, jeg forstår det, det er... bare ikke. Nå, und, undskyld, jeg afbøder, Stockholm. Altså, du, du, du siger, at han kan ikke. Er vi enige om, at hvis Martin Rossens følte, at den korte radiovis var gået langt over stregen her, så var der? Intet som helst i denne verden, der forhindrede ham i at stå i det her studie og sige, hvorfor han ikke synes om det. Ja, det er da rigtig rent formelt, hvis han der godt kunne. Men jeg synes omvendt, at det er en urimelig præmis, at man kan starte med at sige nogle absurde ting om folks privatliv. Og så bagefter, så forventer de, at de skal gå i medierne for at demonstrere dem. Altså, at de overhovedet skal gå ind på den diskussion. Det synes jeg simpelthen er en og forkert præmis. Altså, det, det synes jeg, det er jeg okay, men, men jeg vil da gerne holde fast i at sige, at jeg har aldrig en udtale, der vil have skrevet om det her, ud fra sådan en juridisk. Jeg, jeg er da godt klar over, at han har ligesomkriget øh, i følge grundloven, som alle andre. Men et af de store problemer, som jo også har været en del af det, der er blevet kritiseret og satiriseret i den korte radioavis, er jo netop, at han ikke ønsker at stille op til interviews. Altså, vi har jo set, hvordan Berlinske lavede et stort interview med ham, hvor de ikke var i stand til at få fat på ham, og derefter så ringer en to-tre forskellige socialdemokrater uopfordret til journalisterne og udbreder sig om hans fortræffeligheder, i stedet for, at manden faktisk kommer ind. Vil det ikke være meget relevant, at han faktisk stillede op og stod på mål for, for, for både, altså forsvaret sig selv, både i satirisk med, og også i andre at blive uh, gjort sig for interview? Jamen, hvorfor er det, at han skal interviews. Altså, det der oprindeligt har været uge med at interview ham, det er, at, at man har lavet den her omorganisering i statsministeriet. Det er noget, som han selv, statsministeren har besluttet, så er det jo hende, der er relevant at interview. Det er jo ikke et relevant at interview den mand, der er ansat i en rolle, som hun har besluttet. Altså, skulle han så indgå i en diskussion, hvor han skulle forholde sig til, at det var rigtigt hun har gjort, eller slækker Altså, man, det jeg nu, nu skal du jo ikke udvikle til et mundhungeri om, hvorvidt det kunne være relevant at høre Martin Rosten. Men, men, men jeg vil dog for egen regning sige, jeg kunne godt tænke mig at høre, hvad Martin Rosten egentlig tænker om at være øh, udsat for kærlig behandling i, i, i den korte ret. Men, men lad nu det ligge. Du var selv lidt ind på det før, Stocklund, at du har også været en tur i, øh, i maskinen. Fordi for øh, nogle dage siden skrev du i Piu Piu... Et, øh, synes jeg godt, man kan tillade sig at sige, henført portræt af din, øh, af din partifælde, erhvervsminister Simon Kollerup. Øhm, jeg synes lige, vi skal lade lytterne høre, hvordan det blev genstand for behandling i fredagens udgave af den korte rettevis. Goddag, Rasmus Stocklund. Jeg sidder netop og har dit fine debattenlæg i det uvildige, den uvildige presse. Piv, piv! Og, som jo ikke er et socialdemokratisk organ på nogen måde, hvor du jo beskriver så herligt alle de gode sider, der er ved vores erhvervsminister, blandt andet han taler flydende tysk, og øh, der gemmer sig en fantastisk parlamentariker bag den joviale fasans, som man endelig ikke må tage fejl af, og det er i hvert fald hørt her. Nu har vi bare balladen, for jeg sidder nemlig lige nu og skal skrive noget om Robert Mugabe, han er lige død. Og i den forbindelse, så vil jeg gerne også ligesom kunne lære at tage det der. Hvordan er du kommet? Hvordan er du kommet uden om det boligfuskeren lavede dengang, siger nogen kolder op? Du nævner det ikke med et ord. Du ved, den der uvidere, heftige. hvad skal man sige, ja... Amoralske finder, han lavede, hvor han fik dobbelt husførelse ved at sige, at han boede over hos sin far i Thy, selvom han boede i en lejlighed inde på Christianshavn. Og så skulle han betale 30.000 kroner tilbage til det offentlige, fordi han havde modtaget noget støtte, som han ikke havde, han ikke havde ret til, og alt det der, hvor han ligesom ja, bedrager det offentlige, vores erhvervsminister, ikke? Men der vælger du simpelthen bare at fokusere direkte på flydende tysk. Hvordan gør du det? Hvordan får du det ind? det her sjovt, Stockland? Ja, altså, jeg må da indrømme, at jeg så faktisk i, i tåget med telefonen på Nydløs. Jeg var på vej til et møde, da, da Kirsten Birke ringede til mig, men så lå beskridningen på min telefonsvar, der var jeg da indrømme med at jeg kom til at sidde og genlægge, hvis det ikke er så pænt, så hørte den. Men, men, men, men hør her, altså, ja, du, du siger så, at det, det, det er fint nok, og inden for skiven, må jeg forstå, men her bliver Simon Køller... Ja, jeg vil også godt lige ja. at sige, at, øh, fordi jeg selvfølgelig altså, ikke køder, at jeg lige fik, øh, <løb> altså, fik trukket ham med ind mere. men jeg vil godt lige sige, at jeg kender Simon Køller til at vide, i, i det der med, at det var overlagt, at det var overlagt at Sysk, eller, eller hvad det hedder, svindel, andet, den køber jeg altså ikke. Han ja, fordi... Jeg kigger en fodfarke 10 år siden, eller hvor er han, nu er. Øh, og, og det har han jo så også øh, beklaget dengang. Altså, så, så boligfusk, var det okay, øh, eller var det også over stregen? Hvad mener du? Jamen altså, at, at, at den korte rette, at vi spurgte ordet bedrageri, siger boligfusk Nej, om det landets erhvervsminister? Der... Ja, det synes jeg måske lige er strammet det lidt, ikke, fordi det var jo ikke noget, han gjorde overlagt for at, at svinde eller smide. Det er jo et, Jeg synes bare... Det er jo et satireprogram. Selvfølgelig skal vi også have lov til at tegne tingene op og lave sjov med os lave show med og lave sjov med magt og sådan nogle ting. Og, og det synes jeg er helt fair. Det er ikke det andrig der overhovedet. Men... Og, og, altså, og det synes jeg også er noget andet end det der med at, øh, ligesom at inddrage folks privatliv og så prøve at begå, hvor jeg synes mere, det det lugter et karaktermord, når man øh, deciderer at prøve at få det til at lyde som om, at folk de har sådan nogle fuldstændig, ja øh, ja, Egenskaber. Men, men en, en, en enkelt ting, jeg godt kunne sige, fordi man kan sige, at nu siger du, det handler meget om ting, der bliver sagt i et radioindslag, og ikke om selve ballonen. Men altså, du, det, dit tweet er jo i, i høj grad indgået i en historie om specifikt ballon. Der har været andre ude at kritisere ballongen. Øh, Lauritsen, Christian Jensen fra Venstre, øh, og også Jens-Jonathan Sten fra, fra den socialdemokratiske avis Piu, Piu som vi jo har været inde på her før. Men, men vil du gerne sige, at altså, ballonen? den synes du, ifølge din mening, der var den bare helt okay og fin satire? Jamen, det, altså, jeg har ikke rigtig... Jeg interesserer mig ikke så meget for den ballon der, altså, fordi jeg synes, at, at det er jo lidt... Det er jo lidt op til dem. Altså, jeg vil sige, man kender ikke så meget til dem så godt, hvis man synes, den med ham. <laughs> men altså, bortset fra det, så... Altså, det er jo måske også en eller anden gimmick ud fra det der med, at der var en ballon af Trump og sådan nogle ting. Men, men jeg synes, at den ballon i sig selv, den er sådan lidt, lidt ligeglad med. Jeg synes, det kan godt være lidt underligt, hvorfor vi her har noget nyt med, at man begynder at lave balloner af ansatte i stedet for politikere. Men det er jo så, hvad det er. Det er jo et valg, de har tråset Men det er ikke så meget det, jeg er optaget af. Fordi det er, ligesom, det er jo helt tydeligt for alle, der ser dem, at det er jo ikke ham. Eller hvad skal man sige? Det er jo ikke noget, der har, har direkte noget med ham at gøre. Det, jeg synes, der er problemet, det er, at, og det er uanset, om det er Christian Jensen eller Hanak Sass eller Martin Rosten, det er, at de har altså også familie og venner og børn, og når de så øh, ved, at resten af Danmark kan høre i radioen, at deres far søger på nettet, eller hvad ved jeg, øh, og de så ved, at der er masser ud der vil sidde og tænke, øh, kan vide, om det her det er noget af det, der er rigtigt nok, Kirsten Birgit eller det er noget det, hun bare finder på. Det er der, jeg synes, det bliver mennesket ubehageligt, og jeg synes, at det er overtrædende grænser. Og så skal jeg lige spørge dig her til sidst, Stocklund, fordi jeg havde lejlighed til at læse, læse dit henførte portræt af Simon Kolderup i Pio Pio, og jeg må sige, at da jeg læste det, så tænkte jeg, det er ældre brudemme sjovt, det her. Og derfor skal mit spørgsmål lyde til dig. Var det et forsøg på en raffineret omgang satire? Nej, det må var det faktisk ikke. Baggrunden for det, det var faktisk, at der var nogle, nogle meget kritiske og det gik, at han var blevet udnævnt, og så tænker jeg bare, at nu vil jeg lige prøve at fremhæve nogle af de positive egenskaber, der trods alt, som jeg kender Simon for, fordi han er en af mine gode venner som jeg har kendt i mange år efterhånden, og så synes jeg, at de fortjente også at komme frem til i dagens lys. Men altså, jeg kan da godt se den måde, Kirsten Birgit bruger det på, at det er, der, altså, at så er det da sjovt. Rasmus altså. Stoklund fra Socialdemokratiet, tusind tak, fordi vi måtte ringe til dig og forsøge endnu en gang at afsøge grænserne for satire. Du lytter til Radio 24 /7. Podcast er det nye sort. Og ikke alene så skal et hvert medie med respekt for sig selv have et podcastudvalg. Nu kommer der også store aktører som Podimo på markedet, der udelukkende satser på at sælge podcast via abonnement. Og om kort tid så slår Nordic Podcast Academy dørene op i lydens by Struer, hvor journalister skal uddannes i podcastens edle kunst. Velkommen til dig, Dorte Palle. Tak. Du er, må du rette mig, hvis titlen er forkert, men ja, som jeg har det, er du co-founder. Ja, det lyder godt, ikke? Ja, det lyder rigtig godt. Eller stifter, Æ, eller hvad man Nordic nu... Nordic Podcast Academy, og så taler vi ellers dansk for, for resten af tiden, ikke? Ja. Æ, I struer. Hvad, hvad, hvad skal vi med denne her øh, nye uddannelse, det vel? Altså, jeg var på sådan en grundlæggende... Jeg har ikke nogen uddannelse selv. Jeg var på sådan en grundlæggende radiokursus for 25 år siden. Og øh, siden da har jeg faktisk ikke rigtig kunne finde noget øh, efteruddannelse i lyd, som ligesom, når man når et vist niveau, øh, kunne dygtiggøre mig. Og jeg har simpelthen synes, det manglede i et kvart Jeg er oplært, jeg var så heldig at være en del af montagegruppen lige inden lukket, lukkede, altså pæt, sådan der hvor alle dørene rendte rundt og lavede kunst. Øh, det er noget, jeg oplever, så altså sådan mesterlærer oplært af dem, men så er det egentlig bare gået sådan... I arv, og da jeg så skrev øh, podcastbogen, altså en grundbogs, så opdagede jeg, at der var mange af de her ting, der ikke var skrevet ned nogen steder. Så det først var at få skrevet dem ned, og så når man har skrevet dem ned, så fik jeg utrolig meget lyst til det, at jeg også skulle komme ud og leve. Og nu skal vi jo ikke overflødig gøre jeres nye uddannelse, men, men kunne du sådan lige her... Ko ko ned. Hvad er det, man skal kunne, hvis man skal lave podcast? Du har to minutter til. nej. Ja. gas. Nej, men altså, for det første så er podcast noget andet end radio. Det her sidder sidde her og sætte live flow radio, det er jo helt fantastisk. Men, men det der podcast kan noget andet, der ligesom er opstået... Det kunne jeg snakke meget længere om. Noget er det er opstået nød, fordi man ikke må spille musik, for eksempel. Eller det må man gerne, men independent podcasterne har ikke råd til det så har man jo skulle finde på noget andet. Så er der opstået sådan nogle ret sjove, altså hele den der talk hvor man bare snakker, fordi så bliver man nødt til at bruge small talk, for eksempel, af et af grebene, i stedet for jingler og musik, som man var vant til. Så der er en forskel mellem radio og podcast. Og så er der også hele den der faglighed i lyd. Jeg har også lavet masser af fjandsyn, og det elsker jeg også, men, men, men der skal nogle helt andre ting til, når man fortæller i lyd, som nogle gange kommer lidt bag på folk. Altså for eksempel, man tror, at det er så simpelt at fortælle lyd. Det er jo sådan lidt enestrænget i forhold til tv, der er meget mere komplekst og mange flere lag. Men det er faktisk at for eksempel sindssygt svært at redigere lyd, fordi du ikke har billederne at støtte dig til. Så det kræver sådan en utrolig streng hygiejne og struktur faktisk, øhm, for at finde rundt i det, så man ikke drukner i sin materiale. Og så er der jo sådan, det ved I jo også, når I sidder og laver lyd, der er nogle helt specielle måder. Vi har jo kun, lige nu har jeg kun min stemme og de ord, der kommer ud af min mund, Øhm, og dem skal man jo lære at bruge og på en anden måde, end når man skriver men man har jo lidt fornemmelsen af for øjeblikket altså podcast, alle har en podcast øh, og, og der er nogen, som har rigtig mange downloads og så er der rigtig mange, som ikke har særlig mange er det sådan blevet øh, de glade amatører selv det her podcast? jamen det er jo lidt sådan øh, det vilde vesten lige for tiden ikke? der er lidt klondike over det og det er jo ekstremt fedt altså vi kan alle sammen lave en podcast det er ikke så svært teknisk at komme i gang og det er øh, også derfor, jeg synes, det er rigtig sjovt at arbejde med. Altså, det er sådan lidt det frihedskæmpende medie, øh, hvor man også kan tage sig et meget i egen hånd og ligesom, øh, udkomme selv med det, man nu gerne vil. Men det kræver en lille smule håndværk også. Og det er der, hvor jeg, altså, jeg er så vild med rigtig meget af det, der opstår sådan fuldstændig undergrunds lige for tiden. Men helt basalt håndværk kunne de godt trænge til en gang mellem Og... Det er ikke noget, jeg siger. Det er noget, de selv siger. Fordi øh, jeg skrev et speciale på en bag. jeg har læst, hvor jeg var ude og tale med en hel masse af de her independent podcaster. Og de eftersøgte alle sammen steder, hvor man kunne komme hen og få noget undervisning. Øhm, og der er nogle kurser rundt omkring, men det kunne jeg godt tænke mig at profe professionalisere lidt. Men, men det, det, når man kigger ud over sådan podcast, altså så er det jo en, en ufattelig stor spændvidde, der er. Ikke? Altså, der er jo nogen, der sidder og har sådan nogle dybt uformelle sniksnak-podcast. Det er en af de rigtig store i USA, det er jo Joe Rogan, der dybest set er to-tre timers bare live-optaget samtale. Andre er jo gennemproduceret virkelig fagligt tunge øh, podcast, der fungerer inden for et helt andet øh, format, hvor det kun er en enkelt, der måske sidder og formidler noget specialviden. Revolutions Revolution være en af de mere kendte. Er, det ikke meget, er der ikke meget stor forskel på, hvad folk egentlig har for nogle behov i forhold til, jo, hvad for en type podcast laver? Men det er da også lige præcis der hvor der er behov for en uddannelse, og han lægger en nej, så jeg bliver tit ringet ud. Kan du komme og og sig at lave podcast på en dag, hvor jeg er sådan, ah, ah, ja, men altså, der findes jo mange, mange forskellige chancer at arbejde indenfor Jeg er for eksempel kæmpestor foretaler for reportagen. Altså, jeg to kom ud af studiet, ikke? virkeligheden, Det er altså mere spændende, det der sker derude, øh, end det der sker herinde for det meste. Og når man spørger folk, hvorfor de ikke laver mere reportage, så er svaret ofte, at de synes, det er lidt farligt. Det er lettere at sidde herinde og sludre med hinanden, øh, hvor de ikke rigtig har teknikken så De ved at udstyr ikke kæmpe, så drukner det Hvad skal vi købe af udstyr og sådan noget? Så, så der er helt klart brug for det her, fordi jeg også synes, der er brug for at skubbe folk lidt ud i netop nogle af alle de andre genrer. Nu nævnte du selv, at, at, at du havde en fortid i montagegruppen i Danmarks Radio, som så nu er, er hedengangen, ikke, så ikke længere eksisterer. Er, er det det, podcasten kan, hvis man er meget ambitiøs, altså være den nye tids montage? Jamen, det, det synes jeg jo, der, altså alt det 30'er laver, er jo også at bygge direkte videre på den tradition. Så ja, der er jo masser af muligheder, men det er jo i den mere narrative fortællende. Det vil jeg sige, det, det er jo et helt uddannelse. Det, måske i, måske det kunne det være lave det, nogle... altså, det talt... skal vi da også ind på her. Jeg tænker, ja. der sidder sikkert en helt en generation derude, som, som jo desværre aldrig har hørt særlig mange montage af de, af de yngre. Kan du ikke prøve at fortælle, hvad montagen egentlig var for en fisk? Og hvad der adskil den fra dokumentaren? Jo, det kunne jeg godt fortælle om. Altså, jeg vil sige, det er jo øh, en måde at lege lidt mere på det. Det er jo sådan måske mere kunsten, det er journalistik, eller i hvert fald er det lige grænselandet der. Men, men det er jo ikke fordi, jeg synes, at montage er det eneste fine, og det skal vi alle sammen lave. Øh, jeg tror nærmere tværtimod, at jeg har det sådan lidt af håndværket ret meget det samme. Altså, det at fortælle en god historie, det ændrer sig jo ikke rigtigt. Det er ikke, fordi jeg vil oplære alle til at lave sådan noget radio, man lavede i 60'erne og 70'erne. Men det, men det der altså drama, dramaturgisk, det fortælle en god historie, det har jo ikke ændret sig siden hulemalerierne. Altså. Og jeg tror egentlig, det er, det. det er mere det, jeg gerne vil frem til. At de der helt grundlæggende principper i, hvordan man bygger en historie op og fortæller den. Og så kan man sige, så skal vi lægge montagsen væk, og så skal vi se på, hvad der sker nu med alt det der streaming Altså, fordi det kræver jo noget helt andet nu, de der meget serielle og lidt kortere, og dem der, hvor... Jeg ved ikke, om der er noget, der hedder binge listening, men altså på samme måde som når man binge-watcher. Så men, der er jo også jeg noget... Jeg tror, jeg har gjort det i hvert fald, så ja. det, det Så der er jo fenomen. også noget sådan, altså, nogle tekniske ting, der gør, at man skal fortælle historier på nye måder. Men selve det grundlæggende at fortælle en god historie. Det har faktisk ikke ændret sig. Nu vil jeg så mig som den uvidende her i studiet. Hvad er bench listening for noget? Ja, altså, bench watching, det er jo, når man sidder på Netflix og junker, og den ene ligesom tager den næste. Okay. Øh, og det er jo det samme, de gode serier kan. Serie som Serial, som var det, der fik mange til at finde ud af, hvad podcast egentlig ja. var. Det er jo den der, lige så snart det er slut, så hører man bare videre og videre. Og det er jo klart dramaturgisk, så skal man ud i noget helt andet end her, hvor man skal tænde for jer om en uge for at lytte jer igen. Man kan igen. jo også, også streame os, det Nå, vil jeg gerne også Vi er også på podcast, <laughs> men, man kan om det hele her. Jeg har lige høre, det Palle, øh, lærer man også hvordan man tjener penge på det? Ja, det vil jeg jo sige er en ret vigtig del af det også. Jeg synes ikke, det er den mest sjove del, men jeg kan jo se det der, der er kæmpe behov. Og især alle independent podcastproducerne. Det var faktisk det, jeg koncentrerede mig om i mit speciale og prøve at undersøge, kan det lade sig gøre. Det kan det ude i verden. Det er ikke big time stort i mange lande. Øhm, vi har den lille udfordring, der hedder sproget her, der gør, at det kan være svært at vurdere. Men jeg fandt mange eksempler, da jeg øh, skrev på podcaster herhjemme, der nu har en fin forretning. Ud og, og, af... og prøv lige at, at delagtigere hvad, hvad gør man, hvis man skal tjene penge på en podcast? Øhm, altså, jeg tror, man skal prøve at se podcastet som, som basen, og så bygge rundt, altså som sit brand, og så bygge rundt om det. Jeg tror ikke, altså det der med en til en at tjene penge på sin podcast kun. Men hvis man ligesom ser det som, det her, jeg hører hjemme, og så laver jeg alle mulige andre tiltag udenom, så kan man godt få det til at hænge sammen, men det kræver, at man har et stærkt koncept. Og det tror jeg, altså, det er meget min ideologi omkring det. Det er en god idé og et stærkt koncept, meget mere, end det er noget teknisk. Mm. Altså, jeg bliver også enormt tit kaldt ud, fordi nogen sidder med noget teknisk bøl, hvor når jeg så lytter til det, så er sådan, ah, det er gået galt lidt før det. Det er måske gået galt i, at I ikke helt ved, hvad det er, I har gang i, og I i hvert fald ikke har fået det beskrevet over for hinanden. Så jeg tror, at det er i hvert fald noget af det, jeg prøver meget på i den måde, jeg gerne vil undervise på. Det er ind til, til kernen i en selv. Hvad er det, man selv vil fortælle, og hvorfor? Og så få det, konceptet stramt. Så skal teknikken nok løse sig hen ad vejen. H Hvordan kan det i det hele taget være? Nu kalder vi det jo podcast, men dybest set så er det selvfølgelig bare radio, der er distribueret rent digitalt. Hvad, hvad er det, der har gjort, at vi har, vi, vi har set den her fuldstændig vanvittige genkomst af radiomedier, som jo næsten har været afskrevet som, som dødt siden, hvad været engang i 70'erne, eller sådan et eller andet? Og... <laughs> ja, i hvert fald de sidste 20 år, tror jeg. Jamen, det er jo helt vanvittigt at se, for sådan en som mig, der er elsket lyd, altså, der var der jo nogle årtier hvor ja, der var, blev lavet noget flow radio. Og øh, øh, så var det egentlig mest det, der blev satset på. Men det er jo noget teknisk. Det var jo den der lille Steve Jobs ting, han opfandt, der ligesom øh, revolutionerede det. Og altså lige nu synes jeg på mange måder, at lyder, altså, podcast står som et af de stærkeste medier, fordi det er on the way, altså to go. Altså det er faktisk det eneste, man kan, mens man cykler eller transporterer sig på anden vis. Og det har jo øh, det kæmpe, kæmpe potentiale, der er i det der. Så, så, så, så det står, altså hvis jeg var medieforsker, så ville jeg sige, at det var rykket fra et sekundært altså tapet til et, et primært medie igen. Og måske primært endnu mere end nogensinde før, fordi du sidder med din hovedbøffer på, du er tit alene, du har taget det der aktive valg. Både at subscribe din yndlingspodcast-udsendelse, men også i Nu lytter jeg. Øh, og det er der faktisk nogen, der mener forstærker den der effekt af nuhed. Altså man har jo diskuteret det meget, det er jo ikke live, ryger, ryger alt det, den feeling, der er lige nu her, hvor vi står og sender live. Men man kan faktisk godt argumentere for det omvendt, at inden altså for lytteren, der bliver det nærmest forstærket, den der følelse af, I sender til mig lige nu her, for jeg har selv valgt jer. Ja. ja, og man har også nogle indtryk af, at der opstår de der forskellige communities af, af, af podcasts, og så dedikerede af noget, som man måske ikke helt kender fra det der traditionelle øh, radiomedie. Ja, og ja, der tror jeg måske, at de, de lægger sig mere op i youtuberne i virkeligheden. Det der med, at man følger og subscriber og har sin fanbase, der vokser stille og roligt. Altså jeg synes, Fries Before Guys, de to piger, der sidder og taler meget intimt om sig selv og deres relationer, som jeg er kæmpestor fan af, øh, de sagde det rigtig godt, da jeg talte med dem, fordi de sagde, at vi satte os jo ikke ned og besluttede, at nu skulle vi lave et program, hvor vi udleverede os selv 100 procent. Det kom lige så stille og roligt i takt med lytterskaren, der voksede. Hver gang de delte noget lidt privat, så kvitterede lytterne, og så delte de lidt mere. Og på den måde voksede det i sådan en meget intim, tillidsfuld sfære, øhm, og blev så også ret stort. Dorte Pelle, lige at fortælle os lidt mere om denne her uddannelse, som nu skal være i Struer? Hvorfor hvorfor gør det? <laughs> ja, hvorfor det. Det uh, altså, ikke noget gale i Struer, <laughs> er, men vi er altså, synes... bare bange for alt, hvad der ligger 150 km væk fra Rødspladsen her på Røde 24/7, ja, så der bliver I vi sådan do. lidt nervøse, det kan jeg lige godt sige. Ja, men jeg havde den måske omvendt. Jeg var lidt træt af hele den købmands- og mediebranche, så altså der må vi være, der man kan Ej, lege med nogle struer, er andre steder. Men Skulle det ikke det i noget BU der indover eller? Altså det var faktisk fordi at jeg skulle finde nogen, der kunne være interesseret i det her. og der jeg be men B&O har sådan en soundhop i deres gamle fabrik, øh, hvor de støtter alle mulige startup virksomheder øhm, Og Struer og Kommune øh, har jo gjort byen til lydens by, mm -hmm. fordi nu har jeg været der mange gange, og der er altså en virkelig god øh, lydfeeling. Over hele, altså alle har en familiemedlem, der har arbejdet på BAO på et tidspunkt, så de er sådan meget aware. Til gengæld så var min opfattelse at lyd meget, for dem har været højtalere altså, eller høreapparater. Altså lyd, der kommer ud af noget. Men de havde ikke rigtig kombineret det med indhold. Så da jeg ligesom kom og var sådan, jamen, det lyder jo også indhold, så gav det faktisk uh, rigtig god mening. Og så har de masser af plads. Ja. Og, og hvad er det så for en uddannelse? Altså, sidder man i, i klasseværelser? Fortæl, hvad, hvad, hvad sker der, når man indskriver sig på, på den nye podcast Jamen til at starte med, så, så vil det være et klassisk uh, diplommodul, som vi kender det fra journalistskolens Efteruddannelse. Så laver vi også en talentcamp, hvor vi uh, prøver meget billigt eller helt gratis, hvis vi kan det, så længe vi kan det, og tiltrække talenter og helt fra scratch, øh, for at se, hvad det kan. Um, og så prøver vi også at lancere nogle kurser på øh, engelsk, for at tiltrække et nordisk-europæisk publikum, og på sigt, er der masser af planer? En PUD måske, hvor der kan sidde ind i et og gloge sig, og øh, jeg, jeg så da meget gerne, det blev en rigtig højskole, Og, man kunne og, og hvis på. nu der sidder nogle af vores lytter, der, der samtidig er, er, er håbefulde podcastproducenter i en spe, hvordan kommer de ind på din uddannelse? Jamen så tror jeg bare, at man slår op på hjemmesiden hjemmeside og googler det og søger, og så ser man, hvor man ligesom synes, man ligger i niveau i men, forhold men det er til de vel... tilbud, der er lige nu. Men det er vel også en universitet, så vi har kunne se, at det er et fag, i hvert fald en af, af, af ja. vejene på uddannelsen, det er simpelthen universitetsfag, der har 10 ECTS-poinge, og det vil man så tage igennem en, en typisk akademisk karriere på en, på en eller anden måde. Ja. Men skal man så så stor og sådan at bo, der et stykke tid, eller...? Nej, det ligger i, i dage. På okay. få dage ad gang. <laughs> ja, så, så travle mennesker. Det, altså, der er noget, der er designet til de travle mennesker, og så er der noget, der er designet til dem, der har lidt bedre tid og måske lidt færre penge. Så, øh, men det er rigtigt. Der er noget af det, der er helt officielt samarbejde med Danmarks Medie og skole, for at det netop kunne blive rigtig kompetencegivende. Det synes jeg var lidt vigtigt. Dorte Palle, co-founder, som det hedder, af Nordic Podcast Academy. Tusind tak fordi du kiggede forbi denne frygtelig gamle gammeldags udgave af noget flowradio kyrne. Pendler der kiggede forbi. Tak. Du lytter til Radio 247. Den danske medieverden er ikke frem fattig på priser, for er der noget, som journalister elsker, så er det og heder hinanden. Men hvad med debattørerne, der uge efter uge tålmodigt kæmper for at levere samfundsrelevante indspark til spalterne? Nu får de endelig også chancen for modtageligheder, og det er som selveste politikken, der står bag initiativet, den såkaldte Pris, som fremover går til personer, der, og jeg citerer, højner den demokratiske debat med argumentet styrke i en tid præget af dyb splittelse mellem land og by, mellem humanister og nationalkonserve, konservative, og mellem dem, der deltager i den offentlige debat, og dem, der står udenfor. Velkommen til dig, Christian Jensen, som er bekendt chefredaktør på Dagbladet øh, Politikken. Tak. Nu er jeg indlede med at stille dig et spørgsmål, hvor jeg er sikker på, at hvis du ikke kan svare på det spørgsmål, så er du ikke chefredaktør dagen ud, fordi spørgsmålet <håh>. er nemlig af ansyn til nogle af vores yngre lyttere. Hvem var egentlig ham, vi kunne høre på? Viggo Hørup øh, var den ene grundlægger af dagbladet Politikken øh, 1. oktober 1884, og forud for det øh, var han en af de grundlæggende idéer, men bag det at lade politikken udkomme med det indhold, politikken øh, udkom med i 1884, på nogle værdier, som i virkeligheden er ret intakte øh, i dag. Altså han var en, en, en virkelig en, en, en publicistisk samfundsomstyrter. Som, som kom med det her moderne gennembrud i 1884, som var borget af litteratur. En anden måde at se litteraturen på realismen vil han have ind væk med forstillelsen. Han ville have ren linje i arkitekturen væk med stukken. Han ville have en anden form for politisk samtale og politisk dialog og demokrati. Så det var jo, han var jo eksponent for en generation, der kom en anden måde at anskue verden på. Så du har jobbet endnu, tror jeg godt, man kan tillade sig at sige. Det det, det, var, det var et fint svar. Men, men, men Hørup var jo andet og mere end det, hvis jeg lige må få lidt til. Fordi han var vel også en debat-hardliner, var han ikke det? Altså, Mikkel Andersen viste mig et citat her, inden vi gik i studiet, som jeg lige vil, vil læse op. Et citat fra Viggo Hørup. Når al hån og spot fordrives af sproget, hvilket middel bliver da tilbage mod dumheden? Og når man binder munden, når man binder munden på foragten, hvor tænker man der at ave lumpenheden og den tykpannede ondskab? Og det er selvfølgelig sådan lidt lidt sprog, men det han jo dybest set der siger, vi Viggo Hørup være, man skal gå til stålet, når man debatterer, ikke? Og er det ikke pragtfuldt? Altså, det er jo simpelthen så strømførende et citat, det der er ganske vist i gamle ord øh, og, og betydninger, men, men, men virkeligheden er jo den samme i dag. Vi skal jo fremelske en debat, som går til stålet. Vi skal jo fremelske en debat, hvor vi virkelig øh, væser pendene og også er hårde ved hinanden, mens, mens debatten står. Det er jo det, øh, Hørup han også siger i sit meget berømte øh, kredo, at man skal dele sig efter anskuelse. Men hvis man skal dele sig efter anskuelse, så bliver man nødt til at vide, at der er forskellige veje øh, at, at gå. Og det er jo det, han, han tegner op med hans pointe. Det er jo så, når så kampen har stået, når man har øh, virkelig gået til stålet, så skal man jo på den anden side af det også række hånden ud og sige, at der er også en tid til forsoning. Der er også en tid til, at det her, den her nation skal komme videre sammen. Og det er begge dele, vi gerne vil have ind i den her øh, pris. Det er både det ildre øh, temperament, Altså der, hvor blodet virkelig bruser, og man kan mærke, at der virkelig noget på spil. For vi lever jo i en, i en tid nu, hvor, hvor, hvor indimellem, så, bliver det, så kommer det hele til at handle om tonen i debatten, og vi må ikke sige dit, og vi må ikke sige dat. Der synes jeg egentlig, at man skal låne, at vi går høj op og sige jo, det må man faktisk gerne. Man må faktisk gerne gå til stålet. Men man skal gøre det i respekt for modstanderne, og man skal også gøre det i, i, i forvisning om, at der er en, en, fæ, en fælles udfordring på den anden side af, af den debat. Og det er begge de ting, vi, vi, vi tænker at kaste lys på med den her pris. Hvis man nu ser på de citat, som Henrik også læste op for lidt, lidt siden, hvor hører han jo nærmest ud og siger, at hånd og spot er jo Fine nok ting. Så kunne man jo se de i forlængelse med en, en anden dansk øh, avismand, Flemming Rose, der gik ud og sagde, at alle findes sig i Hådensport og lade det gøres. Kunne Flemming Rose, kunne han være sådan en, som politikken kunne finde på at give øh, høvprisen for sit virke for den offentlige debat? Øh, måske i forbindelse med Mohammed-tegningerne? Jamen, det vil jo være op til den jury, som vi nu har nedsat og, øh, og kigge på det. Og det, der er ret vigtigt, det er det at sige, at det her, det er, en, det her det er en pris, som politikken, øh, med støtte fra politikkenfonden, øh, giver. Øh, men det er jo ikke os, der bestemmer hvem der skal have den. Det er jo ret vigtigt at sige, vi står jo et sted i den her debat, og jeg står et sted i den her debat, det gør politikken også, at når vi sammensætter en jury, så gør vi det jo bredt. Og hvad vi skulle tage den, altså juryen, er den sammensat allerede? Ja, vi har en sammensat jury nu, hvor der vil være, jeg vil være formand for juryen, og så vil der være vores debatrektør vil være en del af juryen, så vil vi have Pirker Skor, som medlem af juryen, og Christoffer Sroni, tidligere rådgiver for for øh, Christian Jensen, øh, og, og tidligere endda er også, øh, en, en, jo også en meget skarp liberal øh, debattør, øh, synes jeg, I ser... Det tror jeg, øh, han, han, vil, han vil ked af, hvis du siger tidligere. Det, jeg tror, jeg, er så nok. nok hæve det er han stadigvæk, hvis jeg kender ham ret. Det, er det, det må han jo så løbe op til. <laughs> <laughs> så på den måde det, det er det en bredt sammensat øh, jury, øh, hvor vi øh, forsøger at, at, at sige, at det er, det er os, der giver prisen, ja. øh, men det er ikke også. Vi, vi bruger den faktisk til at kaste lys på øh, den prisværdige øh, debatører, der bidrager til, at vi bliver både skarpere i vores argumentation, klogere og, og går videre Men, men lad os, nu, nu, sig, nu siger du, du så er formand for Jure, det er jo fint nok, men så, så kan jeg måske snæve det lidt ind, men hvis vi nu, og det spørger naturligvis af, af hensyn til, til politikens fortid i forbindelse med Mohammed-krisen, vil, vil, vil du mene, at Flemming Rosa, han vil være en, som var værdig til at modtage den her? Sådan på din egen, din egen personlige vurdering. Jeg er klar over, at du ikke udtalte Jamen, på vegne jeg, af juring. Han er jo en, en klar samfundsdebatør, som har øh, på, øh, påvirket den danske samfundsdebat betydeligt igennem, igennem mange år. Øh, politikens læser og herunder du selv kan jo indstille ham til prisen, og så vil han jo være en af dem. Altså, det er jo det, vi også gør her, det er at sige, vi sidder jo ikke i et, i et elfenbindstårn og, og kigger ud over, hvem, hvem der rækker op. Mm. Vi siger, det, her, det er jo politikens læsere og alle, der jo er interesseret i, og i at, øh, at indstille, og, og Flemming Rose kan blive indstillet, lige så vel som alle andre. Øh, og han er da en klar, markant øh, debatør. Men, men lad os ikke glemme sig, Flemming Rose, så lad mig spørge på en anden måde. Skal man være professionel debatør for at komme i betragtning til Nej, det her? det skal man ikke. Det skal man ikke. Jeg synes jo faktisk, noget af det allersmukkeste, når man kigger hen over debatter, der, når der kommer nye ansigter og nye stemmer frem, som anskuer vandte positioner og diskussioner på nye måder. Derfor har vi også i juren faktisk vores vinderen af DM i debat, som er en debatkonkurrence. Vi kører på politikken, hvor vi kårer Danmarks bedste debattør på folkemødet. Vinderen, årets vinder, vil også være en del af juren. Æh, netop for at få den næste øh, generation med, øh, i, øh, så det, det ikke den gamle garde, der alene bliver kastet lys på. Ja. Dengang højoplevede, øh, der, der var debatten jo noget, der udfoldede sig i, i avisens spalter og måske i, også i et vist omfang i, i bøger. Æh... Og i den grad i, med det levende ord ja. ude i forsamlingshuset mm. øh, og ude til debatmøder. Men et sted, og det er jo sådan set det, der er min pointe, hvor den ikke udfoldede sig af gode grunde, det var på de sociale medier, de var ikke opfundet dengang. Mm. Hvad tror du, op også i udkommende det citat, vi lige har, har læst op, hvad tror du, han ville sige om tonen i debatten på de sociale medier? Jamen jeg tror jo, at, at, at høre råbe, uden at jeg kan springe ind i, uh, ja, hans, i hans tanker og, og skyde dem 135 år frem og sige, hvordan han ser på den virkelighed være vi i dag. Men det, der i hvert fald er politikens grundlag, er det han, det han det os med, og de værdier, det er jo det grundvand, vores rødder står i, og det er det, vi suger næring af nu. Det er jo lige præcis at lade ordet være frit. Lad de bedste argumenter vinde. Øh, Lad det være vildt og voldsomt. Lad blodet bruse, Kom frem med argumenterne, gå gerne hårdt til modstanderen, gør det respektfuldt, øh, gør det på sagen, øh, og gør det på øh, det at ville noget med det her samfund. Og det er jo der, jeg tror, han vil have måske en lidt kritisk replik til noget, der sker, det er, hvad, hvad er formålet? Altså, hvad er det, der skal ske på den anden side af, at vi har haft en, en, en meget voldsom og ophedet debat? Øh, ligger der et ansvar, at nogen vil samle op, øh, mm -hmm. eller gør der ikke? Og det tror jeg, han vil have, et, øh, fordi han var jo handlingsmand, så det der med, ord skal jo ikke bare blive hængende hverken i luften eller i, eller i, i, i skyen. At altså de skal de skal på en eller anden måde nå jorden og nå hænderne og nå et eller andet, vi kan forme vores det skal samfund ikke, efter. Så det, det skal ikke være debat for debattens egen skyld. Det skal være debatten, der må gerne være, være vild og blod, eller der må gå til stået, men der skal komme et eller andet ud af det. Ja, det skal jo være byggeligt. Altså, og, og, og når blodet skal bruse og når temperamenterne skal i så er det jo fordi, at vi skal ind til kernen af vores argumentation og prøve den af. Og den bedste måde at gøre det på, det er jo at invitere sin bedste modstander ind øh, og, og, og, og, og, og argumentere. Og det er også derfor, vi, det vi gør her, når vi laver den her pris, det er jo lige præcis at invitere folk ind i den her jury for eksempel, som man nok vil sige, jamen, det vil vel ikke øh, et klassisk politiksegment. segment. Nej, det er det lige præcis ikke, fordi vi skal, vi skal, vi skal fagne modsætningerne. Vi skal, vi skal rumme det at være øh, hinandens skarpeste modstandere og også opponenter. Hvis jeg nu, æh, hvis jeg nu siger, at øh, os Roni og Pia i et vist omfang også Søs-Marie ser op af jeres, øh, jeres alibi, hvad siger du så? Det er vores, og jeg har virkelig bare ønsket, at de, at de ville stille op, og det er det heldigvis gjort. Vi har fået jer ja fra, øh, fra alle. Øh, vi har spurgt om det Øslem Sikketa, også en del af, af jorden. Øh, så ved, det har bare været mit ønske, at de virkelig at, at, at, at se virkelig Øh, troede os, når vi sagde, at vi vil faktisk gerne have jer ind, fordi I netop ser verden anderledes. Ja, og fordi det ikke må være... Altså, det må ikke kunne afvise som værende et, et kulturradikalt projekt med afsæt i rødepladsen. Jamen, det er jo det, der er, det, er, det er, der er sagen. Altså, det er jo det, det er, der er meningen med os, og det er også derfor undervejs, når, når debatten kører, så bliver vi jo meget ofte, og med god grund, øh, placeret et meget bestemt sted i debatten. Det, der skal vi egentlig også på mange måder placere når vi tager debatten. Men vi har jo dobbeltrolle. Vi vil jo både øh, oplyse og invitere ind til debat, og så har vi selvfølgelig også vores holdninger. Og det er jo de der to temperamenter, som, som, som politikken er gjort af, og ved at lave op øh, i debatpris, så, så søger vi at, at få det, øh, den anden del af det med at få modsigelsen, få den etableret som en institution, for det er den måde, vi tænker på. En af de ting, jeg tænkte lidt over, da jeg sad og læste det er den her fine tekst, jeg også, som du har skrevet, i som jeg læste op fra i introduktionen, der nævner du også, at det er lidt vigtigt, at dem, der modtager prisen, skal også være nogen, der har været i stand til at ændre mening. Og der kunne måske sådan lidt polemisk spørge dig, sker det nogensinde i den offentlige debat? Er der nogensinde nogen, der i midten af en ophedet klummeudveksling eller noget som helst andet går ud og siger, hold op, der bliver jeg godt nok klogere. Jeg tog faktisk fejl før. Tusind tak, fordi du oplyste mig på god, øh, hvad kan man sige, høfsk Er det ikke i dag, eller ikke findes? Jo, det er faktisk et utroligt godt spørgsmål, fordi vi har jo også en tendens til, især når det er, at debatterne de kører det ud af, så tror man tror, at man kan vinde en debat på fakta. Så kan man aflevere et eller andet form for et stykke matematik, og så den på det ude. Men sådan hænger verden jo ikke sammen. Så, så det der med at blive klogere, er det er objektiv? Uh, altså man kan jo blive klogere på, at der faktisk er noget, der er mere rigtigt end noget andet, men det vinder jo ikke nødvendigvis en diskussion. Så, uh, så jeg synes jo, spørgsmålet er jo, er, jo, er jo fuldstændig relevant, og det kan godt ske, at, det er, at vi kommer til at, at, at, at, at kigge længst for at finde nogen, der er reelt har ændret standpunkt undervejs. Man kan også sige, at det at anerkende andres standpunkt er jo også en måde at efter en ophedet debat og flytte sig selv. Hvad, hvad synes du, sådan overordnet set, om den danske debatkultur endnu øh, 2019? Jamen, når jeg sidder og læser, og det har jeg gjort rigtig, rigtig meget, ikke bare op til den her pris, men det hele taget som inspiration for måden at drive politikken frem på. Når jeg læser går øh, og hans tanker omkring øh, den, øh, den, den frie debat, så tænker jeg øh, tit på, at Øh, hvor skylder vi dog den generation meget. Vi skylder dem meget i forhold til øh, reelt frisind, i forhold til reelt det, og, og, øh, og, og, og give, altså give, give ordet og give kraften til dem, der har noget at bruge det til. Altså, det der, dengang verden ikke var helt fastlåst i positioner, hvor der stadigvæk var noget, der var i forhandling, hele vores politiske system var i forhandling, øh, eller var til forhandling, det, det skylder vi jo den generation, og det var jo voldsomt. Og derfor vil jeg sige, det, det vi kan lære at det, det er at passe på ikke at blive forbrunneret, når vi betragter den offentlige debat i dag. Altså, at vi ikke kommer til at gå for meget med fløjelshandskere. Og det der med, at der, der, er ikke nogen, der, skal, der er ikke nogen, der må blive ked af det, når man diskuterer. Men hvis man indgår i en debat, så er der en risiko for, at man bliver ked af det. Men, men undskyld Æ... mig, altså din avis, og det, det, det er ikke sådan set et personligt angreb, for det er også lang tid før din tid, har jeg været en af, af de førende i den klassiske indvending mod debatten om, at nu skal vi passe på, at tonen ikke bliver for hård. Har det været en fejl? Jamen, tonen i forhold til hvad? Altså, øh, jeg vil sige, hvis det er, som vi opfattes, som en avis, der, der, der, der ikke mener, at man skal gå øh, hårdt til, øh, til debatten øh, og lade blodet bruse og temperamentet flyde, så er vi blevet misforstået, for det er ikke det, det, er ikke det der har været... Hvis du tager uddanningedebatten, for eksempel, altså, der er det jo en klassisk indvending, at der er visse dele af det politiske spektrum, der ligesom i tale sætter tingene på en forkert måde. Men man kan, jo godt, man kan jo godt have en debat, som er, som er voldsom, men som, som stadigvæk er respektfuld. Og der, hvor, øh, hvor, hvor, hvor det jo er ret afgørende, og det vil høre også sige, det er, at man skal jo ikke, man skal jo ikke stigmatisere befolkningsgrupper eller enkelte individer, medmindre man er i en debat konkret med dem. Og det er jo, det er jo der, man kan sige, at man, man, man skal jo debattere øh, blandt, øh, blandt ligesindet. Øh, og, øh, og der skal man da være varsom med, hvordan, øh, med hvilke virkemidler, man, man, man, man, man diskuterer hele befolkningsgrupper eksempelvis. Det er jeg ret sikker på, at, at, at, at hører også vil... Øh, men øh, nu citerer jeg lige hørup igen. hørup igen. Når alt hån og spot fordrives af sproget, hvilket middel bliver der tilbage mod dumheden? Og det kunne jo godt være, at dem, der synes, at vi har haft en alt for lempelig politik synes, at hån og spot har været nødvendig. Men det er jo fuldstændig i orden at køre hårdt på dem, man, man mener jo før den plader for humanistisk politik. Eller, eller, eller har kørt en alt for hård politik, det skal man da bare gå til stå. Det, det, det er jo det, han mener, hvis man opdaterer det citat. Men det, han mener, er jo ikke nødvendigvis, og det tror jeg vil være ret langt fra ham, at man skal hænge enkeltpersoner ud, som ikke er øh, politikere eller debatører, og som selv har valgt at stå øh, i den skudlinje, som debatten jo er. Ja, Christian, tusind tak for at øh, du og fortælle lidt om det. Måske de ja, I høre, hvornår jeg er færdig Fristen den er, øh, at man kan, man kan nå indtil på onsdag og indstille øh, øh, kandidater, og så vælger vi så en, en vinder, og så fejrer vi det her faktisk på politikens øh, fødselsdag 1. oktober med en stor øh, demokratifest i medborgershuset Absalon i København. Og hvor mange indstillinger har I modsat indtil videre? Jeg har ikke lige tallet på det, men jeg får i hvert fald mange mails fra folk, som, som, har, som har forslag, så må ikke de også dem, sender dem til, til som indstillinger. Spændende. Vi skal følge op på det her, når, når kåringen har fundet sted den, den 1. oktober. I hvert fald tak til dig, Christian Jensen, på Politiken, fordi du kiggede forbi. Du lytter til Radio 247. Nå, Henrik, så har det jo også været en uge, hvor du faktisk... Det er jo selvfølgelig ikke noget, der er fuldstændig nyt for dig, men, men du har jo fået en du har fået en lille smule kritik i medierne. Ingen øh, ringer steder steder en, end Christi Dagblad, faktisk. Ja, og mange andre steder. Også, øh, også det. Det, det, vi, vi havde en inviteret, en Jesper Kruse, der er kant publik, det vil sige, at han er kandidat i journalistisk analyse. Nej, analytisk -journalistik. Analys journalistik. Det er jo, det er jo ja. faktisk min kandidatgrad, det, nå, som det ene, han det, også har der. Det er af det, dine kolleger, som har, har besværet sig over, øh, og har fået det indlæg optaget i, i flere viser herunder Dagbladet, men også andre viser, besværet sig over mediernes dækning af det, jeg godt synes, man kan kalde krisen i Venstre. Ja, altså han skriver, når Lars Lykke, Rasmussen af Henrik Hvortrup, blandt mange andre via forskellige vidtrækkende platforme, dag efter dag beskrives som desperat Klønkende og intimiderende sætter det sit præg på debatten. Når TV2 allerede i processen på daglig basis med gule breaking bjælker taler om opgøret, mistilliden og den grimme udvikling, så farver det også. Så Henrik, du er jo på en eller anden måde medskyldig i det her. Hvad siger du til det? Altså, vi, vil gerne, vi, vil nævne, vi vil gerne snakke med ham, Jesper Kruse selv, men han afviste afvist at deltage. Ja, han, han, han, var ikke, han kunne ikke få det til at hænge sammen en dag og deltage i vores program. Nå, men altså, jeg synes jo på mange måder, det, det er fuldt, at jeg og mine kolleger tillægges så, store, øh, så stor magt, at vi kan få et helt øh, bagland i Venstre til at gå i oprør til enstemmigt og, og, og afsætte formanden og, og, og næstformanden. Øhm, jeg tror så personligt, at øh, så nemme er de altså ikke at, at, at styre, som majonetdukker, de gode folk i Venstres bagland. Jeg tror ikke, at det er nok, at jeg eller for den sags skyld andre øh, gør opmærksom på, at der er nogen, der er utilfredse. Sådan noget skal have en klangbund i virkeligheden, for at det så også resulterer i, i, i det dramatiske, vi så. Det resulterer i, da et enigt forretningsudvalg på, på gråt papir jo dybest set afsatte Lars Løkke og Rasmussen. Så er jeg nødt til at sige, at altså, når vi bruger ord som, at Lars Løkke har været desperat, kløngten og intimiderende, så er det jo ikke noget, vi gør sådan, fordi vi øh, tænker, det kunne være sjovt at bruge de ord i dag. Det er jo altså fordi, og det ved jeg så ikke, om, om Jesper Kruse også har gjort, men det er jo altså fordi, vi har snakket med folk, der har været til stede på det der møde, og kan berette om, at det er sådan, det er er gået for sig. Jeg vil sige, hvis man læser det referat, der er kommet ud fra Venstre i, så vil du huske Lolland, øh, hvor man ser, hvad der er foregået under mødet, så, så er det måske også svært ikke at få det indtryk af, at der har været et vist niveau af desperation. Men altså, Henrik, jeg, kan vi jeg lige godt sige det? Det er jo et holdningsbord, program, det her. Jeg kan godt være, at jeg skulle stille dig et eller andet sødt spørgsmål, men, men jeg er jo enig i alt det, du lige har sagt. Så det kan være, at vi, øh, vi bare skal gå <lød> vi videre. Ja, det skal vi lige gentage nogle gange. Det er ikke fordi, vi ikke vil øh, stå på mål for den kritik, der bliver rettet hverken mod os i vores egenskab af værter her på kvn eller for den til vores eller min egenskab af politisk kompetence, men den gode Jesper Kruse var altså ikke i stand til at deltage i vores program i dag. Og så skal vi jo lige snakke om, som jeg nævnte tidligere i forbindelse med, med høvprisen her, så er der jo øh, få ting, som journalister elsker mere end, øh, end, hvad det hedder, formandsopgør, eller måske er det det eneste, man elsker mere, det er at priser til hinanden, ikke? og der kan og, vi jo så det gør man sådan på, til gengæld også i rigtmål. Ja, Priradio, det er jo den store årlige øh, branchefest for radioen, hvor Danmarks Radio, Radio 24, 7, Bauer Media og en ting til, tror jeg nok, de holder en stor fest, hvor der altså bliver øh, uddelt en lang, lang, lang, lang, en, en virkelig lang række priser for, for radioindslag. Og, og, og feltet er, er tæt. Det er, øh, det er rigtig gode øh, kandidater, der er til alle øh, Kategorierne. I hvert fald i, i en af kategorierne ligger det rimelig fast, at det bliver nærværende radio, altså 24 som forår hederen. Det er i den kategori, der hedder årets øjeblik, fordi der er der nemlig øh, indstillet tre øh, priser, eller tre kandidater. Den ene er øh, hele Danmarks gita, jeg tror jeg ikke, vi behøver ja, at sige mere. Vel? Det var et, et meget, meget stort øh, og ikonisk interview, og en stor mikrofon også, som øh, dem, der kan huske interviewet, måske rentrer. Så er der også, før Bjørnen er skudt, som også er et kandidat til årets øjeblik. Og du spurgte meget opvagt herinde, udsendelsen, hvad er det? Hvad var øjeblikket? Og det er jo lige præcis det øjeblik, hvor Bjørnen bliver skud, skudt. Ja, ja, ja, ja. Hvis man kunne læse lidt den så har man nok regnet den ud. Michael Andersen og det sidste øh, det sidste bull på en vinder i den kategori det er øh, Kirsten Birgit fra den Korte Radiovis der interviewer. Rasmus Palle Ja. Og der havde du lidt en finger med i spillet ikke? Jo altså jeg jeg altså interviewet er jo, er jo fremragende afviklet af Frederik Silius, men jeg skrev øh, jeg skrev nok sådan en øh, 6-7-siders øh, ligesom, øh, gennemgang og oplæg til, hvad, hvad, hvad man kunne, vel kunne kalde en omfattende spørgeguide, som, som ligesom danner, danner grundlag for, for det interview. Så det, jeg må jo nok indrømme, at lige i forhold til den kategori, der er en lille smule vejst, og kommer nok til at sidde spændende og en lille en, smule. Tænk, tænk, spændende, om du får lov til at gå på scenen, hvis han vinder. Det, det ved jeg ikke. Det tror jeg ud af mine hænder. Jeg tror, jeg tror, de er noget mere vant til, til at modtage priser, end, end jeg er, de gode, de gode folk fra den korte radiovis. Så er der også en kategori, der hedder årets podcast. Apropos, hvor vi snakkede med Dorte Pall om lidt tidligere, der er også tre indstillet. Den ene er en P1-podcast, Bumpen i Søllerødgade. Ja, det er jo. Nu og det, og det, har jeg faktisk kørt to af de tre her, øhm, og det synes jeg faktisk er. Det er en udmærket, det er en udmærket podcast, der handler om drabet på det her medlem af Internationale Socialister tilbage i starten af 90'erne, som faktisk stadig er uopklaret. For folk, der ikke kender sagen, der er det en, en rigtig, et rigtig godt sted at starte. Det er en, en interessant kriminalgåde, men jeg vil sige, det ikke, der kommer ikke voldsomt meget nyt, hvis man er meget nørdet i forhold til det. Men det er en interessant podcast, og du får hele sagen oprullet. Og, det er en... og så er der et andet PED-program, øh, som også er indstillet, Når frie børn leger bedst, historien om børnemagt. Kan du sige noget mere om det? Ja, den? den har jeg også hørt, og det er, det er en, øh, en historie omkring en øh, som er en bevægelse, der, der øh, ikke kun, men i vid udstrækning, har, har til sit, sit udspring, sådan i det meget venstreorienterede miljø, og også omkring jeg kan sige, der er nogle meget hårde skæbner, som bliver oprullet i, i, i, den her, øhm, i den her fortælling, der også måske illustrerer lidt, at nogle gange så kan man godt få en lille smule for meget frihed, hvis man er barn. Og der er fuld plade for p i den der kategori årets podcast, fordi det, den tredje indsted er nemlig også et p program Drømmenes Kaptegn. Ja, og det er jo et, det er en dokumentar. den har jeg ikke selv hørt, men, men vores, vores søde producer Kasper Isgaard, han fortalte mig en dag, at det er en, en podcast, der handler om uh, Truls Kløvedal, og han uh, uh, kan man sige, sådan en slags program efter han afgik ved døden tidligere i år. I en anden kategori... Årets radiopersonlighed kunne man også meget vel forestille sig, at det er en desværre nu afdød person, der kommer i centrum. Nemlig øh, Morten Lindberg, bedre kendt som Master Fatman. Ja. Oh, yeah. øh, der er indstillet som den ene af de tre øh, til at være årets øh, radiopersonlighed. Øh, Morten Lindberg, øh, alias øh, Master Fatman. Så er der også i den kategori Mathias Helt herfra. Også herfra, ja. Og så en Maria Fantino fra øh, P3. Ja, hun er vært på noget, der hedder Curlingklubben har jeg lavet mig fortælle. Og det ved jeg udelukkende, fordi det har Kasper Risgård der er. Øh Først midt i 20'erne har fortalt mig, at min, min datter er også fuldstændig vanvittig uh, vild med det her program. Uh, så jeg, jeg tror simpelthen, jeg er for gammel til det, men altså ikke desto mindre... Så, så Kasper Højskånd og, og din datter, de det er, er stammet... Jeg er, er bange for, at det indikerer, at, at det nok, jeg er nok for gammel til det. Jeg skal nok ud og høre noget, noget History of the English Language podcast eller tilsvarende nørdede ting. Og så er der jo den store dyst om at blive årets morgenflade. Der har vi... Øh, Nærværende Radios morgenflade, 24-7 morgen, der er også et P1 morgen, og så er der den lidt mere øh, sådan, øh, folkelig måske, Gonova, ud fra Nova. Ja, øh, fra og dem har vi jo faktisk haft inde på et tidspunkt, øh, og jeg ved ikke, om det er, fordi de vandt, jeg tror, det er, fordi det var, de laved, ikke ekstra bladets lytterpris hver eneste evig eneste år. Nu vil vi se, om de også vinder ved Priradio. Men det var i hvert fald alt, hvad vi havde for Q&A for i dag. Tak fordi I lyttede med.